Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Hamdan katsiran tayyiban mubarakan bih Mubarakan alayhi Kama yuhibbu Rabbuna wa yarda Wa ashhadu an ilaha illallah wahdahu la sharika واشهد ان محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسانا الى يوم الدين اما بعد فايخواني في الدين رحمني وارحمنكم الله Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian Insya'Allah ta'ala kita akan memulai pembahasan kitab Al-Quaidul Arba' li syeikh Islam Al-Mujahidul Mujadid Al-Imamul Al-Lamah Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab, Rahimahullahu ta'ala Rahmatan Wasiyah kitab ini berbicara tentang kaidah-kaidah penting dalam permasalahan tauhid bagaimana memahami kunci-kunci tauhid dan membedakannya dengan kesyirikan kitab ini walaupun tipis tetapi di dalamnya terkandung Banyak sekali faedah yang besar Terutama Di dalam memahami Kewajiban terbesar Dalam hidup kita Kewajiban terbesar Dalam hidup kita Agar kita Dapat mengamalkannya dengan baik Dan selamat Dari dosa Yang terbesar Dosa yang Allah sangat murkai. Kewajiban terbesar adalah tauhid dan dosa terbesar adalah kesyirikan. Sebab tauhid adalah hak Allah Subhanahu wa yang paling tinggi. Dan kesyirikan menghancurkan tauhid, merusak tauhid. Karena tauhid kita harus dijaga dari dua perkara Yang pertama Pembatal-pembatal Tauhid Pembatal-pembatal Tauhid Yaitu Perkara-perkara Yang apabila dilakukan oleh seseorang Batal Tauhidnya Hilang keislamannya Musnah semua amal solehnya Yang kedua Menjaga Tauhid dari hal-hal yang dapat mengurangi kesempurnaan Tauhid Menjaga Tauhid Dari hal-hal yang dapat mengurangi kesempurnaannya yaitu Semua perbuatan maksiat Semua perbuatan dosa Dapat mengurangi Kesempurnaan Tauhid Di dunia ini Banyak hak Yang mesti kita penuhi sebagai kewajiban atas kita. Tetapi harus kita pahami dengan baik. Hak Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling tinggi. Sehingga di dalam hadis Muad bin Jabal radhiyallahu anhu ketika beliau dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Ya Muad Atadri ma haqqullahi alal ibad Wa ma haqqul ibad ala Allah Wahai Mu'ad Apakah kamu tahu Hak Allah atas hamba Dan hak hamba atas Allah Maka Mu'ad berkata Allahu wa rasuluhu a'lam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjelaskan Hakkullahi alal ibad ya Wa la yushriku bihi shay'an Hak Allah atas hamba adalah mereka hendaklah beribadah kepadanya saja dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wahakul ibadil Allah, Allahu adzba man la yushribuhi shay'an. Sedangkan hak Allah atau hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab siapa yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka inilah hak Allah subhanahu wa ta'ala Yang paling tinggi Barang siapa memenuhinya Dia akan diberikan Anugerah yang paling tinggi Iaitu apa? Dimasukkan ke dalam surga Dan diselamatkan Dari azab Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana firmannya Faman zuh ziha'anin nari Wa udakhilal jannata Faqad faza Wa mal hayatu dunia illa mata'ul gurur Maka siapa yang dibebaskan dari api neraka Dan dimasukkan ke dalam surga Sungguh Dialah orang yang beruntung Dialah orang yang sukses Dan tidaklah kehidupan dunia Kecuali kesenangan yang menipu Maka kitab ini Meskipun kecil, tipis sekali Hanya satu lembar kalau kita print Tetapi di dalamnya terkandung kaidah yang sangat besar Faedah-faedah yang sangat besar yang dengannya insyaallah taala akan mengokohkan tauhid kita dan akan memberikan kepada kita rumus-rumus atau kaidah-kaidah yang dengannya insyaallah taala akan menjaga kita dari kesyirikan dari perbuatan dosa terbesar dan dengannya kita akan bisa beribadah kepada Allah dengan amalan terbesar yaitu at-tauhid oleh karenanya ikhwan sekalian Rahimani wa rahimakumullah Para ulama besar di masa ini Memberikan perhatian terhadap buku ini As-Syeikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin Rahimahullah ta'ala memiliki syarah terhadap buku ini Demikian pula As-Syeikh Salih al-Fawzan Hafizahullah ta'ala juga memiliki syarah terhadap buku ini Dan para ulama yang lainnya dan insyaAllah ta'ala metode kita Sama dengan metode sebelumnya Pada kitab Thalathatul Usul Kita mempelajari matanya Kemudian penjelasan Diringkas dari beberapa Kitab para ulama Yang khusus mensyarah kitab ini Maupun Dari kitab-kitab yang lain Baik Adapun arti ka'idah Dijelaskan para ulama Ka'idah itu adalah Al-aslu alladhi yataferra'anhu masail kathirah Al-aslu alladhi yataferra'anhu masail kathirah Kaedah itu adalah Pokok yang darinya tercabang banyak permasalahan Landasan atau pokok Yang darinya tercabang banyak permasalahan Ini makna kaidah secara umum. Artinya di atas permasalahan ini, di atas kaidah-kaidah ini banyak fawaid yang bisa kita petik. Jadi penting sekali mempelajari kaidah-kaidah ini. Dengan memahami kaidah banyak sekali permasalahan yang akan kita kuasai. Karena kaidah itu disebutkan para ulama sebagai kesimpulan dari banyak dalil, sehingga menjadi satu kaidah. Maka dengan memahami kaidah akan meringkas waktu kita Untuk memahami permasalahan Meringkas waktu kita memahami permasalahan Dan inilah Di antara Jasa-jasa besar para ulama Terhadap kaum muslimin Khususnya talabatul ilm Para ulama Mengumpulkan seluruh dalil Kemudian menyimpulkannya Menjadi kaidah-kaidah sehingga memudahkan para penuntut ilmu terutama seperti kita para penuntut ilmu pemula ini sangat memudahkan karena keterbatasan kita di dalam mengetahui seluruh dalil maka para ulama membantu kita dengan membuat kaidah-kaidah sehingga dari kaidah-kaidah ini kita dapat memahami permasalahan yang banyak Walaupun mungkin kita belum tahu dalil yang banyak Baik Sheikh Rahimahullah Ta'ala Memulai kitabnya dengan Basmalah Ucapan Bismillahirrahmanirrahim Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Beliau mulai dengan Basmalah Iqtidaan di kitab Allah Azza wa Jalla Wabi sunnati rasulihi Sallallahu alaihi wasallam Sebagai peneladanan terhadap kitab Allah Dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yang dimulai dengan Basmalah Ya Al-Quran Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim Meskipun kalau kita membacanya Membacanya dari awal Disyariatkan membaca dengan Ta'awud A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Tetapi secara tertulis dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ulama sepakat basmalah bagian dari surat An-Naml. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir Pada ucapan Ratu Sabah Sebagaimana ulama sepakat Basmalah bukan bagian dari surat At-Taubah. Dan ulama berbeda pendapat. Apakah basmalah bagian dari setiap surat ataukah pembuka surat? Dan perbedaan ini semakin tajam pada surat Al-Fatihah. Seluruh surat ulama berbeda pendapat. Apakah basmalah bagian dari dari surat itu atau pembuka surat? Dan semakin tajam perbedaan pendapat itu Pada Al-Fatiha Asyik Nusaymin Rahimahullah Di dalam tafsir beliau Beliau menguatkan pendapat bahwasannya Basmalah Bukan bagian dari Surat Al-Fatiha Posisinya sama dengan Surat-surat yang lainnya Hanya sebagai pembuka surat Hanya sebagai pembuka surat Beliau berdalil dengan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu hadis kutsi Firman Allah subhanahu wa taala "Kesantun salat bayni wa bayna abdi Aku bagi salat antara Aku dengan hambaku menjadi dua bagian menjadi dua bagian. Wa Woida qalal abdu Aww, jika kata Abu, Alhamdulillahirobbilalamin, kata Allah Alazza wa Jalla, Hamdani Abu. Apabila hamba berkata, Alhamdulillahirobbilalamin, maka Allah Subhanahu wa Taala berfirman, Hamdani Abu. Hambaku mengagungkan aku atau memuji aku. Jadi hadis yang mulia ini menunjukkan Alfatihah dimulai dari alhamdulillahi rabbil alamin. Iya. Dan beberapa hadis yang lain yang menunjukkan hal tersebut. Namun hadis ini yang paling kuat yang menunjukkan al Fatihah dimulai dari alhamdulillahi rabbil alamin. Ala kulli hal alakh tilafin bainal ulama. Baik. Kemudian dijelaskan para ulama huruf ba di dalam bismillah disebut baul isti'anah ba al-isti'anah al isti Oleh kerana itu makna bismillah adalah astainu billah Aku memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala Dan Allah dari kata ilah yang maknanya adalah al ma'luhul ma'bud hubban wa Allah bermakna yang disembah diibadahi dengan penuh cinta dan pengagungan sedangkan ar-rahman maknanya adalah dzur rahmatil pemilik rahmat yang sangat luas dan ar-rahim adalah ذُرْ رَحْمَةِ الْوَاصِلَةِ pemilik rahmat yang senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada hamba-hambanya ini ringkasan makna bismillahirrahmanirrahim nanti kita akan sedikit merinci beberapa manfaat dan pelajaran dari basmalah tadi kita katakan syekh rahimahullahu ta'ala Membuka kitabnya dengan basmalah sebagai peneladanan terhadap kitab Allah. Kemudian juga peneladanan terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu taalaanhu ma tentang surat beliau kepada Herakles, penguasa Romawi. Disebutkan di situ dalam hadis Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim Min Muhammadin Abdillahi wa Rasulih ila Herakle Azimir Rum. Dari Muhammad bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad hamba Allah dan rasulnya kepada Heraklius penguasa Romawi. Jadi dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Demikian pula dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Muslim tentang kisah Perjanjian Hudaibiyah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali bin Abi Thalib, "Uktub bismillahirrahmanirrahim." Tulislah dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini perjanjian dengan orang kafir. Tetapi disuruh tulis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bismillahirrahmanirrahim, meskipun mereka menolak. Mereka bilang, "Kami tidak kenal siapa itu Ar-Rahman, siapa itu Ar-Rahim." Kalau Allah, mereka kenal. Makanya kata para ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk meluruskan tauhidul uluhiyah dan tauhidul asma wa sifat. Seperti dikatakan oleh asy Sulaiman bin Abdullah di dalam Taisirul Azizul Hamid, syarah Kitab Tauhid. Ini salah seorang cucu asy Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Kata beliau Nabi SAW diutus untuk memperbaiki tauhidul uluhiyah dan juga tauhidul asma wa sifat. Adapun tauhidul rububiyah mereka sudah kenal. Mereka sudah tahu. Ya. Yang rusak adalah tauhid uluhiyah. Kemudian tauhidul asma wa sifat. Nama Ar-Rahman saja mereka enggak kenal. Mereka ingkari. Demikian pula nama Ar-Rahim mereka ingkari. Mereka bilang kami tidak kenal siapa itu Ar-Rahman? Siapa itu Ar-Rahim? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalah dan beliau memerintahkan untuk menulis bismikallohumma. Walaupun maknanya sama. Hakikatnya dimulai dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi dari hadis ini dapat kita ambil kesimpulan pentingnya mempelajari tauhidul asma wa sifat. Iya setelah tauhid uluhiyah mempelajari tauhidul asma wa sifat baik demikian pula para nabi sebelumnya seperti yang kita sebutkan tadi surat nabi sulaiman kepada ratu sabak yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat an annamal ayat ke-30 innahu min sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim siapa namanya ratu sabak Ha? Belkis Tetapi Penamaan itu Dari Israeliyat Bukan dari Al-Quran Bukan pula dari As-Sunnah Ya Yang di Al-Quran apa namanya Ratu ya. Baik Berdasarkan hal ini Para ulama Memulai kitab-kitabnya Dengan basmalah seperti yang dilakukan Al-Imam Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala Beliau memulai as-sahih dengan basmalah Bismillahirrahmanirrahim Dan dikatakan oleh Al-Hafidh Sebagaimana dalam Fathul Bari Juz pertama halaman 9 Wa qad istakarra amalul a'immatil musannifin alf titahi kutubil ilm bil basmalah wa kada kutubir kutubir rasail kata beliau rahimahullah dan telah tetap amalan para imam penyusun kitab-kitab untuk memulai kitab-kitab ilmu dengan basmalah demikian pula kebanyakan kitab-kitab risalah jadi sebagai peneladanan terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini sudah menjadi kebiasaan para ulama. Termasuk kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim, yaitu Al-Jami'ul Al Sahih karya Al-Bukhari Rahimahullah, dimulai dengan basmalah. Baik. Manfaat dan pelajaran yang bisa kita petik dari basmalah. Insyaallah taala kita akan menyebutkan 10 poin manfaat dan pelajaran yang bisa kita petik dari basmalah. Ini adalah pembahasan muqaddimah kitab Al-Qawaidul Arba. Kita mulai dari pembahasan basmalah. Setelah itu belum langsung masuk ke pembahasan inti. Masih ada pembahasan muqaddimah. Baik. Yang pertama, Manfaat memulai sesuatu dengan basmalah adalah tabarrukan Bismillahirrahmanirrahim bertabarruk mencari berkah ngalap berkah dengan nama Allah Azza wa Jalla dan inilah tabarruk yang disyariatkan Insyaallah pada pembahasan yang lain. Kita bahas permasalahan tabarruk lebih detail. Ini salah satu bentuk tabarruk yang disyariatkan. Dan ini adalah sebaik-baiknya cara untuk bertabarruk, mencari berkah. Sebagian orang mau tabarruk harus melakukan safar terlebih dahulu. Ya, pergi tur terlebih dahulu. Keliling, cari kuburan-kuburan yang mereka anggap keramat untuk ngalap berkah. Dan di sini ada banyak sekali kesalahan melakukan safar itu sendiri untuk berziarah kubur itu menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda beliau la tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh melakukan safar kecuali ke tiga masjid. Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjid Al-Aqsa. Tidak boleh melakukan safar untuk ibadah secara khusus karena tempat tersebut, ya, karena kemuliaan tempat itu, kecuali ke tiga masjid. Ya. Jadi melakukan safar untuk pergi berziarah itu sudah satu kesalahan. Belum lagi ketika sampai di sana, mereka kemudian mencari berkah dengan kuburan-kuburan yang mereka anggap keramat. Dan ini termasuk kategori kesyirikan Dan bisa jadi syirik kecil Bisa jadi pula syirik besar Syirik kecil Kalau dia meyakini Allah yang memberikan berkah Adapun batu-batu di kuburan tersebut Hanyalah sebagai sebab Adapun kalau dia meyakini batu itulah yang memberikan berkah Bukan Allah Maka itu termasuk kategori syirik besar Ya. Padahal kalau mau bertabarruk mudah saja. Sebut nama Allah dalam setiap aktivitas kita, maka kita akan diberikan keberkahan. Di antara hadis yang menunjukkan hal tersebut, sebuah hadis dari sahabat yang mulia Usamah bin Umair radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Abu Daud Disahikan oleh Asyik Al-Bani Di dalam sahihul tergib Halam apa namanya Nomor 3128 3128 Beliau berkata Kuntu radifan Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Fa'atharat Dabbatuhu Aku pernah Dibonceng oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tiba-tiba hewan tunggangan Beliau tergelincir Tiba-tiba hewan tunggangan beliau tergelincir. Fakul tu tak maka aku berkata celaka syaitan. Fakal, maka Rasulullah SAW bersabda, 'La takul tak isas Janganlah kamu berkata celaka syaitan. Fa inna keida kul tadalik ta'adham, hatta yakun misal al Karena sesungguhnya kalau kamu mengatakan demikian, setan itu akan membesar sampai menjadi seperti sebuah rumah. Wajakul dikuwati dan dia berkata dengan kekuatanku, yaitu itu terjadi dengan kekuatanku. Dia menyombongkan diri sekaligus berdusta. Walakin kul bismillah. Akan tetapi ucapkanlah bismillah. Ini doanya. Kalau kita naik kendaraan Kemudian kendaraan kita tergelincir Ucapkan Bismillah Fa Fa'innaka idha kulta Dhalika tasaghar Hatta yakuna mitla dzubad Karena sesungguhnya kalau engkau mengatakan Demikian syaitan itu Akan mengecil sampai Menjadi seperti lalat Dikatakan Imam Nukethir Rahimahullah Di dalam tafsir beliau Fahadha min ta'thiri Bismillah. فَهَذَا مِنْ تَأْثِيرِ بَرَكَةِ بِسْمِ اللَّهِ وَلِهَذَا تُسْتَحَبُّ فِي أَوَّلِ كُلِّ عَمَلٍ وَقَوْلٍ Kata beliau rahimahullah Maka hadith ini menunjukkan Pengaruh keberkahan bismillah Oleh karena itu kata beliau Disunnahkan Untuk memulai dengan bismillah Di awal Setiap amalan dan ucapan ya. Dari hadis ini Imam Nukathir rahimahullah mengambil kesimpulan Memulai dengan Bismillah Di awal setiap ucapan maupun perbuatan Ini disunnahkan Untuk mencari berkah Dengan Bismillah Dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidak diragukan lagi Nama Allah adalah nama yang paling indah Nama yang paling banyak keberkahannya Dengan memulai sesuatu Dengan menyebut namanya Maka dengan sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala Akan menganugerahkan Keberkahan kepada kita Baik Ini manfaat dan pelajaran yang pertama Yang kedua Manfaat bismillah adalah Istianatan billahi azza wa jalla Untuk meminta Pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Inilah hakikat bismillah Bismillah Ay asta'inu billah Dan ini harus kita sadari Jangan sampai Ini di, banyak diperingatkan para ulama Ashirin Husaymin rahimahullah Sering mengingatkan Jangan sampai ikhwan sekalian Zikir-zikir yang kita ucapkan Bukan lagi ibadah Tetapi sudah menjadi adat Kebiasaan Ini Sangat Membuat kita rugi Apabila zikir-zikir itu Sudah menjadi adat Bukan lagi ibadah Kenapa demikian? Karena kita baca tanpa kehadiran hati Kita membacanya tanpa kehadiran hati Maka ketika kita ucapkan Bismillah, hendaklah ada harapan Atas pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Harapan kepada Allah Agar dianugerahkan pertolongan Ia. Jadi betul-betul ini yang kita hadirkan. Demikian pula di situ ada tawakal. Bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan pertolongan. Baik. Oleh karena yang disebutkan para ulama dari manfaat yang kedua ini, manfaat bismillah yang kedua adalah isti'anatan billah. Tercabang darinya empat pelajaran. Tercabang darinya empat pelajaran. Pelajaran yang pertama, kalau kita memulai sesuatu dengan basmalah, maka di situ terkandung peringatan akan kelemahan makhluk dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kelemahan makhluk yang selalu butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah dialah yang maha menolong. Dialah yang menolong kita. Yang mendengarkan doa-doa kita Yang maha mampu untuk menolong kita Pelajaran yang pertama Pelajaran yang kedua Tercabang dari Manfaat yang kedua ini Istianatan billah Di dalam basmalah terdapat Ifbaat tauhid rububiyyah Penetapan tauhid rububiyyah Kenapa Bisa kita petik pelajaran ini sebab ketika kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita meyakini Allah Tabaraka wa taala dialah yang mencipta, menguasai dan mengatur. Ini tiga sifat rububiyah. Ini yang disebut Ar-Rabb. Ar-Rabb itu adalah Manijitama'afihi fihi salah satu ausaf. Yang terkumpul padanya tiga sifat: Al-Khalqu, wal-mulku, wat -tadbir. Penciptaan Penguasaan dan pengaturan Dan tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kepada kita Kecuali yang memiliki tiga sifat ini Kecuali Rob yang memiliki tiga sifat ini Dialah yang menciptakan pertolongan kepada kita Dialah yang menciptakan kemanfaatan bagi kita Atau sebaliknya Kemudaratan bagi kita sebagaimana dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian bagi kita kemudian dialah yang menguasai dan mengaturnya ya jadi pelajaran yang kedua terdapat penetapan tauhidur rububiyah kemudian pelajaran yang ketiga terdapat penetapan tauhid uluhiyah ini masih tercabang dari manfaat yang kedua pelajaran yang ketiga dari manfaat yang kedua itsbatut tauhidul ال uluhiyah penetapan tauhid uluhiyah yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu saja dan kita dapat memetik isbat tauhidur rububiyah itu dari dua sisi sisi yang pertama dari tauhid rububiyah sebab tauhidur rububiyah berkonsekuensi terhadap tauhid uluhiyah Maksudnya apa? Apabila kita sudah meyakini Allah dialah yang mencipta Dialah yang menguasai Dialah yang mengatur Maka sudah sepatutnya Dia saja yang kita sembah Kalau kita meyakini Dialah tempat kita meminta pertolongan Maka sudah sepatutnya Dia saja yang kita sembah Oleh kerana itu ikhwan sekalian Kesyirikan itu adalah dosa terbesar sekaligus kebodohan terbesar. Kesyirikan itu adalah dosa terbesar sekaligus kebodohan terbesar. Sangat bodoh. Mereka sudah meyakini rububiyah Allah. Allah yang mencipta. Yang menguasai dan mengatur alam ini. Tetapi mereka masih mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Mereka masih meminta kepada selain Allah. Oleh karenanya, di dalam Surat Al-Isra ayat ke-56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul id'u allaziina za'amtu min dunihi falaa yamlikuuna kashfa ad-durri 'ankum wala tahwila. Katakanlah, panggilah mereka yang kamu anggap sesembahan selain Allah. Maka mereka tidak akan mempunyai kekuasaan untuk menghilangkan bahaya daripadamu dan tidak pula memindahkannya. Jadi sangat bodoh Berdoa kepada selain Allah Yang tidak bisa menghilangkan bahaya Tidak pula memindahkannya Demikian pula dalam surat Al-Anbiya Ayat ke-66 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Qala Afa min dunillah Ma la yanfa'ukum syai'a wa la yadurukum Dan Ibrahim berkata Atau Ibrahim berkata Mengapakah kamu menyembah selain Allah Sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun Dan tidak pula memberi mudarat kepada kamu Jadi Orang yang menyembah selain Allah Adalah orang-orang yang paling bodoh sesungguhnya ya, Yang lebih aneh lagi Yang mereka sembah Adalah yang mereka ciptakan sendiri Yang mereka ciptakan sendiri Patung-patung Dan berhala-berhala Atau kuburan-kuburan Yang mereka buat-buat mereka buat menjadi megah Mereka bangun jadi megah Kemudian mereka meminta kepada Kuburan-kuburan tersebut Atau penghuninya Ia. Ini sisi yang pertama Dari konsekuensi rububiyah Kemudian sisi yang kedua adalah Dari nama Allah itu sendiri Dari nama Allah itu sendiri Ini dua sisi penetapan Tauhidul uluhiyah di dalam Bismillah Yang pertama dari konsekuensi rububiah Yang kedua dari nama Allah itu sendiri Makanya Tidak ada satupun Makhluk yang boleh Bernama dengan nama Allah Tidak pula dengan nama Ar-Rahman Adapun pun Ar-Rahim Maka Ini adalah nama Yang boleh disematkan kepada makhluk. Kaidah yang disebutkan para ulama, ada sebagian nama, yang khusus sebagai Allah, sebagian nama, boleh disebutkan bagi makhluk. Apa dan bagaimana cara mengenalnya? Caranya adalah dengan dalil. Apabila disebutkan di dalam dalil, Allah menamakan makhluknya dengan, sebagian makna dari nama-namanya, maka berarti itu adalah, nama yang boleh dinamakan kepada makhluk seperti Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang imraatul aziz. Ya. Kemudian Allah mensifatkan nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil mu'minina raufur rahim. Berarti rauf dan rahim termasuk nama-nama yang boleh disematkan kepada makhluk. Adapun Allah dan ar-rahman itu adalah nama khusus bagi Allah. Nama khusus bagi Allah tidak boleh diberikan kepada makhluk. Baik. Kemudian, pelajaran yang keempat yang tercabang dari manfaat yang kedua. Hah? Eh? Iya. Yang keempat. Itsbat tauhidul asma wa sifat. Itsbat tauhidul asma wa sifat. Di dalam bismillah terdapat penetapan tauhidul asma wa sifat. Apa yang dimaksud dengan tauhidul asma wa sifat, yaitu mengesahkan Allah di dalam nama yang Dia namakan untuk dirinya dan sifat yang Dia sifatkan untuk dirinya di dalam Kitabnya dan Sunnah Rasulnya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ithbatu ma athbatuh Allah لنفسه من الأسماء والصفات في كتابه Wasunnat Rasuluh Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Ini yang dimaksud dengan Tauhidul Asma' wa Sifat. Menetapkan atau mentauhidkan Allah di dalam nama-nama dan sifatnya yang Dia tetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Apa-apa yang telah Dia tetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah maka kita tetapkan. Apa yang tidak Dia tetapkan maka tidak kita tetapkan sebagai Nama atau sifat baginya ya. Dan di dalam basmalah Disebutkan tiga nama Yang pertama nama Allah Yang kedua Ar-Rahman Dan yang ketiga Ar-Rahim ya. Oleh kerana itu jemaah sekalian Di dalam kalimat Bismillah Lengkap Terdapat padanya Penetapan Tiga macam Tauhid Aku sama tauhid al-thalaatha dalilnya apa bismillah Enggak usah jauh-jauh kalau ada yang bertanya apa dalil tauhid terbagi tiga? dalilnya bismillah Jangan dulu sambung dengan ar-rahman dan ar-rahim bismillah saja dulu Di situ sudah terkandung tauhid rububiyah uluhiyah dan asma wa sifat Rububiyah dari mana tadi dari isti'anah Uluhiyah dari mana dari dua sisi konsekuensi rububiyah dan dari nama Allah itu sendiri Kemudian asma wa sifat dari nama Allah. Dan di dalam nama Allah terkandung sifat uluhiyah. Setiap nama Allah terkandung sifat, tapi tidak sebaliknya. Ini kaidah dalam asma wa sifat. Insyaallah suatu saat kita bahas lebih detail kaidah-kaidah asma wa sifat. Saya ada makalah tulisan ringkas 30 kaidah asma wa sifat, mudah-mudahan suatu saat kita bahas. Disebutkan para ulama Setiap nama Allah Mengandung sifat Itu pasti Beda dengan makhluk, namanya bagus banget Tapi sifatnya belum tentu ya. Sifat yang terkandung dalam namanya Belum tentu ada pada dirinya Tetapi Allah Memiliki nama-nama yang maha indah Dan memiliki sifat Yang terkandung di dalamnya Maka nama Allah Apa sifat yang terkandung padanya? Uluhiyah Sifat uluhiyah yang patut disembah Satu-satunya yang patut disembah Tetapi sebaliknya Tidak setiap sifat Bisa menjadi nama Allah Tidak setiap sifat Bisa menjadi nama Allah Harus ada dalil khusus Yang menetapkan nama Allah Tidak bisa kita Ambil ishtiqaf dari sifat Kemudian Menjadi nama Allah Itu gak bisa Iya وَجَأَ رَبُّكَ وَالْمَلَقُصْفًا صَفًا صَفًا misalkan dan Rabbmu datang demikian pula malaikat bersaf-saf maka tidak bisa kita katakan Allah Al-Jai misalkan yang datang atau Al-Ati yang datang ya tidak bisa itu bukan termasuk nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala tapi itu sifat Allah baik jadi lengkap sudah di dalam kalimat Bismillah terdapat penetapan Tiga, tawheed, tiga makna Tauhid Dan dijelaskan para ulama Tiga macam Tauhid ini Adalah Kesimpulan yang akan dapat kita petik Apabila kita melakukan Istiqra'un nusus Meneliti semua dalil Yang berbicara tentang Tauhid Baik Al-Quran Semua yang berbicara tentang Tauhid Kesimpulannya Menjadi tiga dalil Oleh karena itu Di dalam fatwa lejna da'imah Yang diketuai oleh Syekh Nubas rahimahullah Disebutkan fatwa celaan terhadap Yang menambah-nambah Apa namanya Pembagian tauhid Menjadi empat atau menjadi lima dan seterusnya Iya Karena Seluruh dalil Al-Quran Kalau dikumpulkan Tidak keluar dari tiga macam tauhid ini Jadi itu enggak main-main di dalam menetapkan tiga macam Tauhid Itu adalah penelitian seluruh dalil Al-Quran wa Sunnah Baik, selesai manfaat yang kedua Manfaat yang ketiga Manfaat dan pelajaran yang bisa kita petik dari Basmalah Di dalam Basmalah Terdapat peringatan Untuk tidak melakukan sesuatu yang menyelisihi syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk tidak melakukan Sesuatu yang menyelisihi Syariat Allah subhanahu wa ta'ala Baik Kenapa demikian? Karena kita ketika kita mengawali Amalan kita dengan Bismillah Artinya apa? Kita mohon pertolongan kepada Allah dan agar Allah memberkahi amalan kita Atau ucapan kita Maka sudah sepatutnya Kita tidak mengucapkan Atau melakukan sesuatu yang menyelesaikan syariat Allah Jadi dari awal kita diingatkan Ia. Ini pelajaran yang ketiga Kemudian pelajaran yang keempat Pelajaran yang keempat Pelajaran yang keempat adalah Penetapan Tauhid Uluhiyah. Ini tadi sudah saya sebutkan. Tetapi, yang saya sebutkan tadi, itu dari sisi istianah. Sekarang dari sisi, apa namanya, yang terkandung di dalam lafaz Allah. Penetapan Tauhid Uluhiyah. Yang, apa namanya, poin yang kedua tadi, yang kita sudah sebutkan, Tauhid Uluhiyah, itu adalah cabang dari istianah. Sekarang yang keempat adalah makna yang terkandung di dalam nama Allah. Walaupun sudah kita sebutkan tadi. Iya. Allah bermakna al-ma'bud hubban wa ta'dhiman. Yang disembah dengan penuh cinta dan pengagungan. Maka di situ terdapat penetapan tauhidul uluhiyah. Hanya Allah dialah satu-satunya yang patut untuk disembah. Pelajaran yang kelima di dalam bismillah di dalam bismillahirrahmanirrahim terdapat penetapan nama ar-rahman. Terdapat penetapan nama ar-rahman. Iya. Yang artinya azzur rahmatil wasiah. Pemilik rahmat yang sangat luas. Pemilik rahmat yang sangat luas. Dan juga penetapan sifat rahmat yang terkandung padanya. Penetapan sifat rahmat yang terkandung padanya. Kemudian pelajaran yang keenam penetapan nama Ar-Rahim yang artinya adalah Zul-Rahmatil-Wasilah pemilik rahmat. Yang dicurahkan kepada makhluknya Dan penetapan sifat rahmat Yang terkandung padanya Jadi Pelajaran yang kelima dan keenam Penetapan nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim Dan sifat yang terkandung padanya Apa bedanya sifat yang terkandung pada Ar-Rahman dan Ar-Rahim Ini sudah Pernah kita singgung Kalau tidak salah di pembahasan Salah satu usul Ada yang ingat Sifat rahmat yang terkandung pada Ar-Rahman dan Ar-Rahim Apa perbedaannya Siapa yang ingat Fadalah Iya Itu penafsiran sebagian ulama Tetapi Saya tidak ingat menyampaikan itu Di salah satu usul dulu padahal itu betul penafsiran sebagian ulama tapi saya enggak menyampaikan itu. Tayyib, ahsanta, barakallahu fiikuma. Barakallahu fiikuma. Ya. Ar-Rahman terkandung padanya sifat rahmat yang merupakan sifat Zatiyah Sedangkan Ar-Rahim terkandung padanya sifat rahmat yang merupakan sifat fi'liyah. Ya. Para ulama ini termasuk kaidah dalam asma wa sifat, ulama membagi sifat-sifat Allah menjadi sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Sifat rahmat yang terkandung di dalam nama Ar-Rahman adalah sifat dzatiyah. Apa maksudnya sifat dzatiyah? Maksudnya adalah sifat yang selalu bersama Allah, tidak pernah terpisah darinya. Adapun yang dimaksud dengan sifat fi'liyah adalah sifat yang terkait dengan al-masyia, kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, maka Allah melakukannya. Pahamnya perbedaannya. Ar-Rahman terkandung padanya sifat zatia. Sifat kasih sayang yang ada pada diri Allah tidak pernah terpisah darinya. Sedangkan Ar-Rahim terkandung padanya sifat memberi kasih sayang kepada makhluknya yang dia lakukan apabila dia menghendaki Allah azza wajalla. Baik. Kemudian pelajaran atau manfaat dan pelajaran yang ketujuh. Ini sudah saya sebutkan tadi. Kita tegaskan lagi Para ulama menyebutkan nama Allah dan Ar-Rahman adalah nama yang khusus bagi Allah. Sedangkan Ar-Rahim boleh dinamakan kepada makhluk karena adanya dalil yang menunjukkan hal tersebut di antaranya surat At-Taubah ayat ke 108 Tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam bil mu'minina raufur rahim. Terhadap kaum mukminin beliau lembut dan penyayang. Namun tentunya Sebagaimana kita katakan tadi, setiap nama Allah mengandung sifat. Setiap nama Allah mengandung sifat. Maka, sifat penyayang Nabi SAW, tentunya tidak sama dengan sifat penyayangnya Allah. Berbeda. لَيْسَكَ مِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِعُ الْبَصِيرُ Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan dia maha mendengar, lagi maha melihat. Meskipun dari sisi nama sama. Tetapi dari sisi kaifiyah berbeda. Dari sisi kaifiyah maka berbeda. Iya. Sama dengan pensifatan wajah. Wa yabqa rabbika dzul jalali wal ikram. Dan akan tetap kekal wajah rabb yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Penyebutan kata wajah. Penetapan sifat wajah bagi Allah. Makhluk juga memiliki sifat dengan nama yang sama, persis sama. Apa namanya? Wajah. Sama. Tetapi hakikatnya berbeda. Tetapi hakikatnya berbeda. لَيْسَكَ مِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِعُ basir. Jangankan antara Allah dengan makhluk Antara makhluk saja Terjadi perbedaan yang begitu besar Kita lewat di jalan-jalan Jakarta sekarang Banyak lihat Masya Allah ya, Banyak lihat sapi dan kambing Hampir setahun kita gak pernah lihat sapi dan kambing Nah sekarang banyak sekali Itu juga makhluk Dia punya wajah atau tidak Punya Sama tidak dengan wajah manusia Berbeda Jangankan antara kambing dengan manusia Satu kambing dengan kambing yang lain Itu berbeda Apalagi antara makhluk dengan Allah Sudah pasti lebih jauh perbedaannya Iya Jadi Kesamaan penamaan Tidak berkonsekuensi terhadap Kesamaan Pensifatannya dan ini jawaban terhadap Ahlu Tamfil. Ya, Ini jawaban yang sangat bagus terhadap Ahlu Tamzil. Karena itulah alasan Ahlu Tamzil. Alasan mereka, yang namanya wajah, kita enggak tahu wajah. Kecuali wajah makhluk. Ya. Yang namanya tangan, kecuali tangan makhluk. Maka jawaban logikanya seperti itu. Antara makhluk saja sudah berbeda. Apalagi antara makhluk dengan Allah subhanahu wa ta'ala sekaligus jawaban terhadap ahlu ta'til karena mereka mengatakan, kalau kita menetapkan sifat Allah, berarti menyamakan Allah dengan makhluk, maka itu juga jawabannya ya akhirnya, tidak, tidak berkonsekuensi tidak melazimkan penyamaan antara Allah dengan makhluk kalau kita menetapkan sifat Allah buktinya Antara satu makhluk dengan makhluk yang lain Itu sudah berbeda jauh Apalagi antara makhluk dengan Allah subhanahu wa ta'ala Baik Pelajaran yang ke? Yang ke berapa? Berikutnya ke delapan Baik Para ulama menyebutkan Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Yang terkandung di dalam ar-Rahman dan ar-Rahim yang terkandung dengan rah rahman dan ar rahim itu adalah sifat Allah. Dan perlu kita ketahui penyebutan rahmat di sebagian dalil-dalil yang dimaksudkan di situ adalah makhluk Allah. Jadi pelajaran yang ke-8 ini adalah harus kita bedakan antara rahmat Allah yang merupakan sifat Allah dan rahmat Allah yang merupakan makhluk Allah. Di dalam nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim, sifat rahmat yang terkandung padanya adalah sifat Allah. Adapun dalam sebagian hadis, maka yang dimaksudkan di situ adalah apa namanya? makhluk Allah. Contohnya, dalam hadis Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda "Inna Innallaha Khalaqa rahmata Yawma khalaqaha Mi'ata rahmatin Sesungguhnya Allah menciptakan rahmat Pada hari Allah menciptakannya sebanyak 100 rahmat Jelas ya Rahmat apa yang dimaksudkan Di sini? Makhluk Itu berbeda dengan rahmat Yang terkandung pada Nama ar-Rahman dan ar-Rahim Jadi Intabi Ya, kalau kita dapatkan Penyebutan kata rahmat harus dibedakan Yang ini maksudnya adalah sifat Allah Yang ini maksudnya adalah Makhluk Allah Lanjutan hadis rahmatan. Allah ciptakan Rahmat pada hari Allah Menciptakannya sebanyak seratus rahmat Maka Allah menahan Di sisinya sebanyak sembilan puluh sembilan Rahmat Wa arsalafi khalqihi kullihim Rahmatan wahidah dan Allah mengirim kepada seluruh makhluknya satu rahmat. Falau ya'lamul kafir bikulli ladzi 'indallahi minar rahmah lam ya'as minal jannah. Andai karena seorang kafir itu tahu Andaikan seorang kafir itu tahu rahmat Allah yang masih ada di sisinya yang belum diberikan kepada makhluk maka dia tidak akan putus asa dari surga. Walau ya'lamul mu'min bikulli alladhi 'indallahi minal 'adzaab lam ya'man minan nar. Sebaliknya, andaikan seorang mukmin itu tahu dengan azab yang Allah persiapkan kelak di akhirat, maka dia tidak akan merasa aman dari api neraka. Di dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan lafaz yang lain, "Inna lillahi mi'atu rahmah" Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memiliki seratus rahmat. Anzalaminha rahmatan wahidah. Allah menurunkan dari seratus rahmat itu hanya satu rahmat yang diturunkan ke muka bumi. Bayn al jinni wal insi wal bahaim wal hawaam fih fa yata'atofun, w biaa yatrahamun. Satu rahmat ini inilah. Yang dibagi oleh Jin Manusia, hewan ternak, hewan buas Maka Dengan satu rahmat tersebut Mereka saling Berlemah lembut dan berkasih sayang Dan dengan satu rahmat itu pula Seekor hewan mendapatkan Bagiannya sehingga Seekor hewan buas pun Menyayangi anaknya, dia tidak menerkam Anaknya sendiri Wa akhra Allahu tis'a wa tisina rahmatan yarahmu biha ibadahu yaumil qiyamah. Dan Allah Subhanahu wa taala menunda 99 rahmat yang dengannya dia merahmati hamba-hambanya pada hari kiamat. Siapa yang Allah akan berikan rahmat tersebut 99 pada hari kiamat? Khusus bagi kaum mukminin. Subhanallah nikmatnya kaum mukminin. Kita Renungkan satu rahmat Yang Allah turunkan ke muka bumi Itu sudah mencukupi seluruh makhluk manusianya, Jinnya, hewannya Sampai binatang buas pun mendapat bagian Sehingga dia tidak menerkam Anaknya sendiri Dan 99 Allah subhanahu wa ta'ala simpan Allah menundanya untuk kaum mu'minin Di surga Untuk kaum mu'minin di surga Sebagaimana di dalam hadis Bukhari Dan Muslim juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman kepada surga Antirahmati Arhamu bikiman asya'u min ibadi Engkau adalah rahmatku Denganmu Aku merahmati siapa yang aku kehendaki Dari hamba-hambaku Manfaat dan pelajaran yang kesembilan Apa konsekuensi Dari keimanan terhadap Ar-Rahman dan Ar-Rahim Kalau konsekuensi Dari nama Allah adalah Tauhidul Uluhiyah Yang kita sebutkan pada pelajaran yang keempat tadi Sekarang konsekuensi Keimanan terhadap Ar-Rahman dan Ar-Rahim Apa konsekuensinya Harus Ada dalam diri kita Sifat Ar-Raja Pengharapan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara cara mengamalkan nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Amalkan kandungan yang ada padanya. Di samping kita gunakan untuk berdoa, juga kita amalkan kandungan yang ada padanya. Yaitu kita harus memiliki sifat pengharapan. Dan ini termasuk di dalam kategori makna ihsan yang Allah sebutkan dalam hadis atau disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam innallahi tis'an wa tis'man Allah memiliki 99 nama man ahsahha dakhala aljannah siapa yang melakukan ihsah padanya maka dia akan masuk surga maka makna ihsah di situ bukan sekedar kita tahu atau kita hafal tetapi juga menggunakannya di dalam berdoa dan juga mengamalkan kandungan yang ada padanya. Ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah tiga makna al-ihsah. Yang pertama, mengetahui kandungan maknanya, menghafal dan mengetahui kandungan maknanya. Yang kedua, menggunakannya di dalam berdoa, menyeru nama-namanya dalam berdoa. Ya. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa lillahi al-asmaul husna fad'uuhu biha." Dalam surat Al-A'raf dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah maka berdoalah dengannya. Kemudian yang ketiga, mengamalkan kandungan yang ada padanya. Itu tiga makna ihsan yang disebutkan dalam hadis. Iya. Maka di dalam mengamalkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim kita mengetahui harus mengetahui maknanya, kemudian menggunakannya di dalam berdoa, kemudian mesti ada sifat pengharapan di dalam diri kita. Oleh kerana itu, jemaah sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala telah memuji para nabi dan rasul dan orang-orang saleh. Tatkala mereka beribadah kepada Allah, wa rahmatahu, wa adabah. Mereka mengharap rahmat Allah dan takut kepada azabnya. Dalam surat Al Isra, ayat ke 57. Dikatakan Imam Nu'akhith rahimahullah, la tatimul ibadatu illa bil khafi wal rajah. Fabil khawfi, yankaf agan almanahe, wabil raja, ynbathu agal ta'at. Maka kata beliau, tidak akan sempurna ibadah kecuali dengan al khauf war raja. Maka dengan al khauf seseorang tercegah dari perbuatan-perbuatan yang terlarang, dan dengan ar raja seseorang terdorong untuk melakukan amalan-amalan ketaatan. Jadi ini dua perkara yang mesti ada dalam diri kita ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khauf war raja. Al-khauf war raja. Iya, dan ar-raja dapat kita petik dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, oleh karenanya susunan ini faedah penting sekali. Susunan Ayat surat Al-Fatihah Yang tu bisa baca di dalam Apa namanya Ba'adu fawaid surat Al-Fatihah Juga karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah ta'ala Beliau menjelaskan faedah penting sekali Dari susunan ayat surat Al-Fatihah Pertama dimulai dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Disitu terkandung Al-Mahabbah Cinta kepada Allah. Kenapa? Karena Allah selalu memberikan nikmat kepada kita. Maka kita selalu memujinya. Dengan ucapan Alhamdulillahi Alamin. Kemudian di dalam Ar-Rahmanir Rahim, terkandung Ar-Raja. Kemudian di dalam Maliki Yawmiddin, terkandung Al-Khawf. Makanya ditekankan Maliki Yawmiddin. Padahal Allah adalah penguasa seluruh hari. Tanpa terkecuali. Tetapi kenapa dalam ayat ini ditekankan hanya Maliki Omiddin untuk peringatan agar kita takut bahawa Allah Maha mampu untuk membalas segala yang kita lakukan di dunia ini. Kelak di akhirat. Kemudian setelah itu baru iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Apa rahasianya jemaah sekalian? Rahasianya adalah ayna'buduka bima madha min hadith thalaf. Kami beribadah kepadamu Dengan apa yang telah berlalu Dengan sifat-sifat yang terkandung padanya Cinta Harap dan takut ya. Makanya Inilah Termasuk manhaj ahlus sunnati wal jamaah Beribadah kepada Allah dengan tiga pilar ini Dan disebutkan para ulama Barang siapa yang beribadah kepada Allah Hanya berdasarkan cinta saja Maka Itulah sufiyah Tarekat, tasawuf Iya Barang siapa beribadah kepada Allah Hanya berdasarkan harap saja Itulah murjiah Dan siapa beribadah kepada Allah Hanya berdasarkan takut saja Itulah khawarij Jadi subhanallah Kehilangan satu Dari tiga perkara ini Bahayanya besar Ini permasalahan sangat penting sekali Konsekuensi keimanan terhadap Ar-Rahman, Ar-Rahim Adalah ar raja dan juga kita mengamalkan al mahabbah wal-Khauf Baik Pelajaran yang ke-10 Dan ini yang terakhir Masih terkait dengan Konsekuensi Keimanan terhadap Ar-Rahman dan Ar-Rahim Iaitu Apa buktinya seseorang Mengharap rahmat Allah Tabaraka wa ta'ala apa buktinya seseorang mengharap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala buktinya adalah dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan memenuhi dua syarat ikhlas dan itibat itu bukti pengamalan terhadap ar-Rahman dan ar-Rahim siapa yang membaca ar-Rahman dan ar-Rahim tapi dia tidak punya pengharapan terhadap, terhadap Allah. Terhadap rahmatnya. Maka dia belum mengamalkan ar-Rahman dan ar-Rahim. Siapa yang sudah punya pengharapan, Tetapi dia tidak beribadah kepada Allah dengan ikhlas, Maka tidak ada bukti, nyata, Pengamalan terhadap pengharapannya tersebut. Atau tidak mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah telah menyatakan dalam surat Al-Kahfi ayat ke-110. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan rabb maka hendaklah ia mengerjakan amal saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada rabb ya. Dikatakan oleh Imam an Rahimahullah rahimahullah Famankana yarju liqa'a rabbih Barang siapa berharap perjumpaan dengan Rabnya? Perjumpaan dengan Allah Pasti akan dialami setiap manusia Sebagai yang disebutkan dalam hadis yang sahih Setiap kalian Akan berbicara dengan Allah Tanpa ada penerjemah Tetapi Ada yang berjumpa dengan Allah Dalam keadaan dirahmati Dan ada yang dimurkai Maka maksud ayat ini adalah berjumpa dengan Allah dalam keadaan dirahmati. Maka siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Robnya maksudnya perjumpaan dalam keadaan dirahmati, bukan dimurkai. Orang yang dimurkai pun akan berjumpa dengan Allah. Maka apa yang harus dia lakukan? Faliyam al-amal ansolihah. Hendalah dia beramal saleh. Apa kata Imam Bukhari rahimahullah? Yang dimaksud dengan amal saleh adalah maka kana muwafiqan li syar'illah yang sesuai dengan syariat Allah ini syarat yang pertama wala yushrik bi ibadati rabbih ahada syarat yang kedua janganlah dia menyekutukan Allah di dalam beribadah kepadanya dengan siapapun juga apa kata beliau wa yuradu bihi wajhul lahi wahda la Maksudnya adalah amalan yang diinginkan wajah Allah yang satu saja, tidak ada sekutu baginya. Kemudian kata beliau, hadanya rukna al-amal al-mutakabbal. Inilah dua rukun amalan yang diterima. La ayyakuna khalisan lillah sawaban ala syariat rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang diterima itu mesti ikhlas karena Allah. Dan benar di atas syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dalam keadaan dirahmati inilah yang harus dia lakukan. Ikhlas di dalam beribadah dan mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, inilah 10 manfaat dan pelajaran yang bisa kita petik dari Basmalah dan ini adalah muqaddimah kitab al-qaidul arba yang pertama. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Barangkali ada sedikit waktu untuk tanya jawab, saya persilakan. Pertanyaan bagus Dikata ucapan Imam Nukathir Rahimahullah Yang kita sebutkan tadi Maksud beliau adalah amalan yang sifatnya umum Apabila tidak ada lafaz pengkhususan Lafaz tertentu Adapun apabila sudah ada lafaz tertentu Maka itu yang kita ucapkan Maka itu yang kita ucapkan Seperti menyembeli hewan kurban Bismillahirrahmanirrahim Wallahuakbar keluar rumah bismillahi tawakkaltu alallah iya adapun yang tidak ada lafaz khusus maka itulah yang kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim demikian pula ulama berbeda pendapat apabila hanya diucapkan hanya lafaznya hanya bismillah saja contohnya makan doa makan sam ya kan wa kul bi yaminik wa kul mimma ini ucapannya hanya bismillah Samillah, Tasmiyah, hanya bismillah Sebagian ulama mengatakan Bagus kalau ditambah ar-Rahman dan ar-Rahim Tetapi yang sahih Yang afdal Yang lebih bagus adalah Mencukupkan dengan Apa yang datang di dalam sunnah Cukup bismillah ya. Sebagaimana dijelaskan Asyik Ibnu Thaymin dan para ulama yang lainnya Yang sahih adalah Mencukupkan dengan bismillah Tanpa disambung dengan ar-Rahman dan ar-Rahim. Yeah. Jadi demikian Wallahualamu. Pembahasan lebih detail insyaAllah akan datang pada babnya. Namun yang sahih insyaAllah ta'ala, kaum mukminin akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala, adapun orang-orang kafir mereka terhalang dari melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. InsyaAllah pembahasan lebih detail akan datang pada babnya. Baik, Wallahu'alaikum. pada salawatullah bagaimana cara ya, Harus disampaikan dengan cara yang baik, diperingatkan kepadanya, diajak berdialog. Ya. Bahwa Ar-Rahman atau Rahman, itu nama khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala Katakan kepadanya, itu nama khusus bagi Allah Dan juga sampaikan kepadanya Untuk merubah nama dengan nama yang lebih baik Nama yang dicintai Allah Supaya kamu dicintai Allah ya. Orang kalau dicintai Allah Atau umumnya orang ingin dicintai Allah dan diantara penyebab Allah mencintai seseorang adalah bernama dengan Abdurrahman. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahabul Asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman." Ya, sampaikan kepadaNya hadis tersebut. Nama yang paling Allah cintai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Jadi pertama berikan motivasi kepadanya. Kemudian Berikan ancaman kepadanya Kalau dia misalkan menolak Kalau dia sudah terima cukup Tapi kalau misalkan dia menolak Berikan ancaman kepadanya Maksudnya ancaman sampaikan dengan bahasa yang lembut ya, Bukan dengan bahasa yang keras Sampaikan dengan bahasa yang lembut Ancaman kepadanya Kalau dia mengambil nama Allah Itu akan membuat Allah murka kepadanya Sebab itu adalah nama yang khusus bagi Allah Dan Allah Paling murka terhadap orang yang Apa namanya Menyerupakan diri dengannya Termasuk di dalam Penamaan Makanya disebutkan dalam hadis Sejelek-jelek nama Sejelek-jelek nama Adalah Man tasamma Bi malakil amla Sejelek-jelek nama adalah Orang yang bernama dengan Raja para raja Ya. Artinya apa Kalau dia memiliki nama yang mengandung Kesamaan dengan Allah Itu Menjadikan dia orang yang paling Allah murkai ya. Menjadikan dia orang yang paling Allah murkai ya. Ini termasuk penyebab Seseorang mendapat murka Allah ya. Makanya Siapa namanya itu Musaylimah Musailimah menamakan dirinya dengan Rahmanul Yamamah dan Allah berikan hukuman kepadanya Allah sesatkan dia sampai mati dan mati dengan azab dan juga di kemudian hari dia di, tidak dikenal dengan Ar-Rahman dikenal dengan apa Al-Kazzab itu termasuk hukuman yang Allah berikan kepadanya Ya, sampaikan kepadanya. Adapun soal metode ya kita gunakan metode-metode yang baik. Iya. Untuk melembutkan hati ta'liful ta qulub. Mungkin dengan memberikan hadiah, membantu kesulitannya, iya. Dan yang paling bagus adalah ajak dia ke majelis ilmu. Ini yang paling bagus metode supaya lebih mendalam dia memahami ajak ke majelis ilmu. Dan boleh kita misalkan Bertanya kepada Ustadz yang mengajar Jawabannya yang sudah kita ketahui Tujuannya untuk mengajar Saudara kita Itu boleh, itu bagus Seperti yang dilakukan siapa? Malaikat Jibril alaihissalam Sampai kata Umar Fa'ajibna yas'aluhu wa yasaddikuh Kami pun heran Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan ya, Itu juga metode yang baik ya. Demikian wallah-wallah satu lagi mungkin Atau sudah habis waktu Habis waktu ya Baik kita cukupkan dulu Ini saja yang bisa saya sampaikan Semoga ada manfaatnya Lebih dan kurangnya saya mohon maaf Subhanakallahumma bihamdik Ashaduallaha ilaha ilaha anta astaghfirka wa atubu ilaik Wasallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wasallam Walhamdulillahi robbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sedikit kemampuan bagi pola sekalian bahwa hari akan besok InsyaAllah tidak akan mengandalkan Kediat Barat Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kemampuan Bagi pola yang memiliki waktunya untuk harapkan Bisa menghadiri acara Kediat Barat Rasulullah Dan Demikian saja di yang bisa saya sampaikan Peragamu